Hola Joan, aquest és el teu apartat, aquest és el vaixell que feia dies que no et veiem per cert que ja s'havia volgut col·locar i, i colar un polissó, i va fent camí. Mira, ja som aquí, tu. A més que un apartat és un fixo, això, eh? Suposo que no tens vertigen, no et mareja el eh? barco, el barco no et mareja. No tens vertigen. És que es diu vertigen. No, no, jo sóc... Jo, no, que no he sentit al Mediterrani allò que tenc alma de marinero. És veritat, tu. és veritat. Tens ànima de marinero, sí senyor. Oh, no, tio, ah, no, i, també una marinero, no. i també ho dius una altra vegada. I també dius una altra vegada. Deixeu-me ser mariner. Amb el Bon Dia. Amb el Bon Dia tornes a dir que vol ser mariner. Sí. Aquesta serà una... un subconscient teu que vol sortir-hi de fora. Bueno, oh, perquè és maco. El mar, el mar sempre és una... És com un, com un espai obert a a que les persones, i, el, i les il·lusions i els somnis doncs tenen trànsit lliurement fixat que és molt i capa. Mateix, eh, la mateixa manera de ser de la gent de prop de mar és molt diferent de la gent que viu en treballs, uh -huh. té un funcionament. Molt, molt diferent. I, I, el, comportament... I sens dubte el mar té, té molt que veure amb tot això. Certament, és un altre comportament, veritat. Bé, doncs aleshores, eh, hem tret el polissó i t'hem guardat el... He notat jo el seient una mica acabat, ja. Sí, sí, però s'ha assecat de seguida, eh? Joan, triem un tema de música de les que més t'agradin, de la música gran, de la gran música, de, del que vulguis. Home, a mi m'agrada molt uns gèneros que pràcticament... gèneros que, que han acabat dient-se gèneros menors fins i tot de gènere Chico que en diuen no? mm. jo triaria per exemple la, el preludi de la verbena de la paloma uh, sobretot uh, uh, si pot ser el dirigit per Atol Forgeta doncs anotem-ho, el meu amic Martí des de la torre de control diu que el té anotat I és que hi ha molta diferència quan, en, quan dirigeix ell o quan hi ha una altra direcció certament que creus mòbil. que el conductor pot fer vibrar de diferent mòdul l'orquestra això, no, això no ho crec jo, això és un fet absolutament... encara que siguin grans professors tots són tots iguals, tenen una manera diferent, una, una visió diferent i, i dalt, després ve una, un domini diferent, també. Mm -hmm. No hi ha dubte que un... És l'aire, no? És el, allò que... El un director ha d'educar de, de, o reeducar constantment els, sí. els homes que vol dirigir per uh -huh. treure el so que vol, de la manera que vol i amb les forces, i amb la força que ell vol. I heu-sigut ja per què de la importància del conductor, del director. Ah, absolut. Clar. Doncs bé, ja el tenim. Per cert, que ara em fa recordar que tu eres un srassolero i a vegades havíem jugat allò de... I això que pertany? I això altre? I ara tires tu i ara tiro jo. Te'n recordes? Eh. Doncs ja hi pensarem, això. Joan, suposo que, que coneixes a la Pilar Miró, nova directora general de televisió espanyola. Què opines d'ella i quina impressió et mereix la persona? I ara, per la, condució, per la conducció d'aquesta difícil nau, com la veus en aquest difícil lloc de responsabilitat? Jo l'estimo molt. Penso que és de, no només una bona persona, que és bastant. Si no penso també que és una dona forta, amb un gran, amb un gran caràcter, amb, amb, un bo, amb un gran criteri, amb un sentit d'una gran estimació, el que, que podríem dir els de més, si és una bona, una bona companya. Jo honradament he de dir que lamento profundament que s'hisi ficat amb aquest marder després de la bona gestió que ha fet a, a, a la Direcció General de Cinema i després d'haver doncs, tornat a fer cinema una altra vegada, que és realment el que ella li agrada més fer i on més es pot, es, pot, es, pot, es pot manifestar. A mi em sap greu, però respecto molt, evidentment, la seva opinió, li desitjo la millor de les sorts i sap que pot comptar, ja ho sap perfectament, que pot comptar amb mi amb... Amb el, amb el poc o molt que la pugui, la pugui servir. Mm -hmm. Aquesta és la impressió que et demanava. Estic content perquè hi ha una persona honrada i una... sense tratar discutir la honradesa o no de les altres, perquè això, si mm -hmm. sens dubte, sóc bastant ignorant. I, però amb ella la conec i estic satisfet com a ciutadada que una bona persona eficaç, intel·ligent i honrada estigui en un lloc de, de, de responsabilitat. Penso que és un lloc terrible, que crema molt, molt injust, molt maltractat en general sotmès a les ides de tothom, a les ides fàcils de tothom. I, evidentment, un lloc on, va, on li tocarà lluitar molt i patir molt. Però, vaja, és la seva voluntat. Ningú l'ha obligat d'estar allí. Ella, ella hi vol ser-hi, senyal de que es troba forta per, per tirar endavant aquest carro. I el que sí és evident és que és una dona del metier, que entén l'ofici. I això és oh, important. Oh, eh? Coneix perfectament no només l'ofici de televisió, sinó la, la infraestructura de televisió, bastant, degut que... Durant molts anys ha sigut ha estat ella fixa en plantilla de televisió. Uh -huh. Doncs desitgem-li bons auguris. Joan, dels humoristes que polulen per aquests mons de l'espectacle arreu... Quin o quin t'agraden més, I, i per exemple, esclar, jo recordo que de tard tant, en els moments en què si es cau, doncs ens dius que si coneixem l'últim acudit, i quan jo et parlava de la ràdio amb color, que el tanto, eh, no rieu, perquè un dia d'aquests us parlaré seriosament de la ràdio amb color, em recordo que n'explicaves un del Gila, que em penso que és un dels que <ríe> més puntua, no? Sí o no? Bueno, el, el, el Gila és un dels humoristes millors que hi ha a l'Estat, sens dubte, és el pare d'una nova manera de fer humor, però vaja, l'estat està ple de bons humoristes, eh? És a dir, jo, encara que sigui competència vostra, jo, una de les, de les coses més boniques que es fan a la ràdio és una, una reunió d'humoristes que sí, fa senyor. a Ràdio Miramar. Sí, senyor, amb el Delolmo, eh. diguem-ho clar, i de seguida perquè és així. No, no, o sigui, no tinc cap... És una persona que no, que no, no tinc res a amagar-li perquè penso que és un gran, un gran home de ràdio i un, i un bon amic. Mm. I seguint, seguim amb els amoristes, però no ens apartem gaire massa enllà perquè deien en Gila. I en Gila, jo em recordo que un dia que et vaig explicar que tenia una escala de valors i tenia, doncs, inment buscar, trobar uns valors que, així com visualment, doncs, tenen unes intensitats i uns tons, doncs, buscar-ho amb so i, aleshores, fer un escalat, etc etcètera. etcètera i... Saps el que tu volies fer de la Ràdio Uncolor? No, la Ràdio Uncolor. I, aleshores, eh. tu vas explicar que en Gila també hi havia pensat. I deia sí, que home, ella, que ella ho també... Ho col·laboració amb un és, del seu ella, poble. Ella, sí, ella explicava que el seu poble <laughs> n'hi havia un que estava que estava pensat també, estava buscant inventar la raó d'un color, si estava Exacte. al balcó, tot el dia al balcó un pinzell allí i un pot de pintura, fotent brutxades a l'aire, intentant caçar les ones, perquè el dia que n'enganxés una ja allí sortiria. Ara Cabalcán, un de les zones, de les zones de Radio Barça cadena. En color blanc i negre. Cadena 13, no. de moment anem en blanc i negre. Vale. Joan, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Després ja vindrà el que, el que vindrà i naturalment li diré benvingut. Ara doncs, eh, torn, torn per a la teva cançó. Que en aquest cas triaran ells, els oients. I després d'aquesta bella cançó, fins un altre dia, en que si pots tornar a passar, saps que aquí se t'espera sempre i, i no només se t'espera, sinó que se t'espera amb delectació. Ah, ah no, és... eh, xe, xe, xe, un moment, sí. un moment, no ens precipitem, com diu l'Ovidi. I parlant de cromos i seqüències i d'un altre I, te recordes quan, per no dormir-nos per la carretera, quan veníem de bolos, de festivals o d'actuacions, jugàvem a cantar, a endevinar sarsueles? I et feia allò de... Per el fum a sap on és el foc, del fum del meu carinyo, on la gelosia. I aleshores et preguntava... Títol, i tu? Doña Francisqueta, hi hauria que dient aquí, no? Na Francisqueta. Na, na Francisqueta. No, doña Francisqueta. Na Francisqueta. I ara toca a tu, a veure si l'enveno. Ah, si l'endevines? Tu ara és d'un fragment de Sarsfela. Ah, un moment, ho home. M'espero, ho m'espero. Ho Ai, Déu meu, ara m'has fotut. Aquí. No, home, no, no, jo et preparo ah, l'altra. No. És tant. que tinc de buscar una així una mica d'allò, no? Sí, que sigui d'allò, que sigui d'això, però que sigui, eh? Aviam, aviam què, què resoldrà aquest xicot. I és es que tu que has creït que jo sóc una qualquera. Porque tú tienes un puesto y yo voy con la basera. Això ho és un entremés o és gènere xic? Gènere xic. És un pati costumbrista, Madrid, l'acció... I aleshores això pot... La calessera o... No, no, no, fora, no, fora, no, fora, fora. No, un a toma. Pobre, la verbena de la paloma? Dos de cero, toma. Bueno, no, doncs <ríe> què és, diguem què és. Diguem. Agua, azucarillos sí, i aguardiente. Senyor. Premi pel nen, que l'ha guanyat. I ara aquella. I hubo un hombre en un lugar que se creyó golondrina. Luisa Fernanda. I un día se echó a volar desde lo alto de una encina. Bien se puede suponer cómo acabó la proeza. Contra el suelo dio a caer y se rompió la cabeza. Però més tranquil, eh? Més tranquil, sí, però... És' donat el títol? Sí, ja sí. te l'he dit. Quina? Luisa Fernanda. Sí. 3 a 1, a favor teu. Oh, 3 a 1, si ja no n'has fotut tu cap. 3 a 0 serà no? Alto, doncs. El xorro de la fuente bien a eh. agua clara sí. y con ella colores para mi cara. Tenga mi. muy buenas tardes. Que em toca a mi, no? Ah, perquè has endevinat la meva. Ara tires tu, tires tu, Joan. Tires tu. A veure, tires tu. Vostès com estan ai, de Sarzuela, mentredant? Ai. A veure, Joan Manuel Serrat i cercant un freqüent de Sarzuela. Per veure si podem ai, ai, ai, ai, empatar que, o almenys fer el 3 a 2. T'he d'enganxar, home, t'he d'enganxar, perquè, si no, perquè si no... Almenys fer 3 a 2. No estem llestos. Bueno, deixem-ho estar, que jo a mi em va bé aquest resultat. Ara perdre sí? temps, aguantar la pilota 3 a ah, 3, sí? ja vaig veure bueno, doncs deixem-ho estar. Sí. Ràdio... Demà, ja me tornaré i te'n fotré alguna, si, Ràdio... si me'n recordo. Ràdio Barça, cadena 13. Adéu, Joan, fins Adeu, la propera. Adéu, una abraçada. Adéu.